Нестор Аргеїв в той час підбадьорював голосом дужим, «О, мої любі герої, Данаї, ослуги Арея! хай споміж вас не лишається ззаду ніхто, щоб на здобич кинутись враз і в човни, наносити її якнайбільше, тож ворогів убиваймо». Ще вистачить часу спокійно на бойовищі знімати озброєння струпів полеглих. Мовлячи так, відвагу і мужність будив він у кожнім, мали трояни тікать від Ахеїв, Ареєві любих до Іліона своєю знеможеній слабістю духу, та, зупинившись перед Енеєм та Гектором, мовив так їм, Гелен син Пряма, цей птахові щун найславніший. Слухай Енею й ти, Гекторе, вам якнайбільше належить дбать про троян і лікіян, бо серед усіх ви найкращі в кожній потребі, чи в подвигах ратних, чи в мудрій пораді, тож зупиніться й затримайте воїв своїх біля брами, лави обходячи, поки. В обіймах жіночих шукати, схову не прагнуть в утечі вони ворогам не утіху, а як фаланги свої підбадьорите, все ж ви до бою, залишимось тут і ми, і з данами будемо битись, хоч і потомлені дуже, та змушує нас необхідність. Ти ж вирушай тепер, Гекторе, в місто й додому прийшовши, матері, скажеш твоїй і моїй. Жінок поважніших В храм ясноокої діви Афіни В Акрополь хай скличе, Засуби хай відімкне На дверях священого дому, Вибере хай покривало, Яке їй найбільшим, найкращим В домі, здається, її, Яке їй самій найдорожче, Хай на коліна його Покладе пишнокосій Афіні В жертву ялівок хай Принести обіцяє дванадцять назимків в ярмах, незвиклих ходити, якщо вона ласку виявить місту і троянським жінкам та малим немовляткам, і від священних твердень Іліона Тідіда відкине дикого списника, грізного, міцю носителя жаху. Прямо скажу із Ахеїв усіх найсильнішого мужа. Навіть і сам нас Ахіл, керманич мужів, не страшив так. Хоч від богині, він, кажуть, родився, але це іще більшим гнівом шаліє, і ніхто з ним у силі зрівнятися не може. Так тоді мовив Гелен, і Гектор послухався брата. Зразу ж у всій своїй зброї він спово заскочив на землю, і списом махаючи гострим, Пройшов перед лавами війська, В бій закликаючи всіх, І січа страшна запалала. Враз обернулись трояни І рушили проти Ахеїв, І подалися Аргеї назад, І різню припинили. Їм, бо здалось, що з укритого Зорями неба спустився Хтось із богів до троян, Так відважно вони обернулись, Ектор до Троян, закликаючи голосом дужим, «Трої хоробрі сини і союзники наші славетні, будьте друзі-мужами, згадайте відвагу завзяту. До Іліона тим часом піду я і старішинам мовлю, радникам мудрим і нашим дружинам, щоб щиро благали вічних богів, обіцяючи їм принести гекатомби». Так промовивши шоломосяйний пішоводник Гектор, ззаду по карку й по п'ятах краями його ударяла чорна шкіра, що нею обведено щит його круглий.